Запис 49. 49.2 Извинявай къде е киното. Върви направо и на светофара зави надясно. Киното е в след болницата. Три Извинявай къде е автогарата. Карай направо и зави надясно след болницата. Автогарата е в след жп-гарата. Четири Извинявай, къде е музеят? Карай направо и след магазина зави наляво. Музеят е в ляво след магазина.